41. fejezet Vissza önmagunkhoz Jó estét! Elizabeth Zott vagyok. Önök a Finom Falatok hatkor című műsort látják. Walter Pine a produceri székben foglalt helyet. Lehúnyta a szemét, és visszagondolt a napra, amikor először találkozott Elizabettel. A nő fehér köpenyben összefogott hajjal magabiztosan viharzott el a titkárnő mellett. Emlékszik, mennyire lenyűgözte. Csinos volt, de volt csak most eszmélt rá, hogy valójában nem a nő megjelenése ragadta meg, hanem a határozottsága. Pontosan tudta magáról, kicsoda és mit akar. Ugyanezt a határozottságot sugározta a külvilág felé. Mégpedig úgy, hogy másokban is elültette az önbizalom magját. A mai adásunkat egy fontos bejelentéssel kezdem. Azonnali hatállyal kiszállok a műsorból. A közönség két kedve. Zúgolódva fogadta a hírt. – Micsoda? – kérdezgették egymást az emberek. – Mit mondott? – Ez az utolsó szereplésem – tette hozzá Elizabeth. A hír hallatán egy Riverside-i tanyán egy nő úgy meglepődött, hogy elejtett egy egész doboz tojást. – Ezt nem mondja komolyan – kiáltott valaki a nézőtér harmadik sorából. – Én mindig komolyan beszélek – vágta rá Elizabeth. A stúdióban elszabadultak az indulatok. Elizabeth walter nézett, aki bátorítóan bólintott. Csak ennyit tehetett anélkül, hogy végkép összene omlana. A nő előző este meglepetésszerűen beállított hozzá. Mivel épp vendége volt, Walter senkinek nem akart ajtót nyitni, de amikor kinézett a kukucskálon, látta, hogy Elizabeth állott. Mert pedig az utcán parkoló autóban szúnyókál. 6.30 úgy ült az autó kormányánál, mintha szökésre készülne. Walter rémülten szélesre tárta a bejárati ajtót. Elizabeth szólt, és majd kiugrott a szíve. Mi a baj? Mi történt? Elizabeth az? kérdezte valaki aggódva. Jóságoség! Medről van szó? Megsérült? Harriet! kiáltott meglepetten Elizabeth. Egy darabig egyikük sem szólalt meg. Mintha beszélni is elfelejtettek volna. Végül Walter törte meg a csendet. Egy kicsit még szerettük volna titokban tartani. Amíg le nem zajlik a vállásom, tette hozzá gyorsan Harry-et. megfogta az asszony kezét. Elizabeth felsikkantott, mire 6.30 éttében megnyomta a dudát. A hatalmas zajra felébredt Medlin és Amanda is, majd a környék összes többi lakója, akik elkövették azt a hibát, hogy korán tértek nyugovóra. Elizabeth még mindig a küszöbön állt. Nem is tudtam, kezdte. Hogy hogy nem vettem észre, ennyire vak lennék? Harriet és Walter egymásra néztek, mintha ezzel akarnák megadni a választ. Már így is korábban tudta meg a kelleténél, mondta Walter. De miért jött? Már este kilenc? Elizabeth hivatlanul jött, ami eddig nem volt szokása. Mi a baj? kérdezte a férfi. Minden rendben, csak most kellemetlenül érzem magam, hogy idejöttem. Ön csodás újdonsággal szolgál, én viszont... – Ezt meg hogy érti? – Végső soron kezdte Elizabeth, mintha helyesbíteni akarna. – Valójában én sem hoztam rossz hírt. Walter idegesen intett, hogy kerüljön beljebb. – Én úgy döntöttem, hogy ott hagyom a műsort. – Tessék? – Holnap. – vágta rá határozottan Elizabeth. – Ne! – kiáltott Harriet. – Kilépek. – Ismételt ez ott, olyan határozottan, hogy látszott, akármilyen hirtelen hozta meg a döntést. Nincs visszaút. A témát lezártnak tekinti. Nem volt értelme érveket felhozni, miszerint fényes jövő és anyagi megbecsülés várna rá, hiszen a döntése végleges. ő pontosan ezért fakadt sírva. Harriet is zokogni kezdett. Úgy érezte magát, mint egy anya, akinek a gyereke bejelenti, hogy valami olyasminek szenteli az életét, ami rosszul fizet, ő mégis úgy tesz, mint aki büszke rá. Elizabeth kinyújtotta a karját, és magához ölelte őket. Nagyon szerettem ezt a műsort, és örömmel voltam a házigazdája, folytatta Elizabeth, és határozottan a kamerába nézett. De úgy döntöttem, visszatérek a tudományvilágába, és kutatásokat végzek. Szeretnék önöknek köszönetet mondani, és nem csak azért, mert hűséges nézőim voltak, mondta kicsit emeltebb hangon, mert kénytelen volt túl kiabálni a morajlást, hanem a barátságukért is. Az elmúlt két évben sokat tettünk együtt. Hihetetlen, de több száz fogást főztünk meg, és nem csak vacsorát készítettünk, hölgyeim, történelmet írtunk. Meglepetten hátrált egy lépést, amikor a közönség felállt, és zajos helyeslésbe kezdett. Mielőtt elmegyek, kiabálta Elizabeth. Talán szívesen meghallgatják, felemelte a karját, hogy csendre a közönséget. Emlékszik valaki Mrs. George Filiszre? Arra a nőre, aki volt olyan bátor és megosztotta velünk, hogy szívsebész akar lenni? A kötényesebébe nyúlt és elővette egy levelet. Jó hírem van. Úgy tűnik Mrs. Phyllis nemcsak, hogy sikeresen befejezte az előkészítőt, hanem felvételt nyert az Orvosi Egyetemre. Gratulálunk, Mrs. George! Elnézést! Marjorie Phyllis, egy percig sem kételkedtünk önben. A hír hallatán a közönség visszanyerte az életkedvét. Elizabeth, aki alapból komoly volt, ha kiállt a színpadra, önkéntelenül mosolyogni kezdett, amikor maga elé képzelte dr. phyllis ahogy bemosakszik egy műtéthez. Szerintem Mildger is egyetértene azzal, folytatta Elizabeth emelt hangon, hogy nem a tanulás volt a legnehezebb, hanem összeszedni a bátorságát és visszaülni az iskolapadba. Tollal a kezében odament a táblához és felírta. A kémia maga a változás. Valahányszor kételkednek magukban, kezdte ismét a közönség felé fordulva, valahányszor félnek, csak gondoljanak erre. A bátorság a változás alapja. Márpedig a kémia miatt a lényegünk a változás. Ha tehát holnap felébrednek, tegyenek fogadalmat, ne fogják vissza magukat, ne mások döntsék el önök helyet, mire képesek. Azt pedig végképp ne engedjék, hogy valaki, a nemük, az etnikai hovatartozásuk, a vallásuk vagy a gazdasági helyzetük alapján ítélje meg önöket. Ne hagyják veszni a tehetségüket, hölgyeim. Tervezzék meg a jövőt. Ha innen hazamennek, tegyék fel maguknak a kérdést, mind fognak változtatni. Aztán lássanak munkához. Országszerte nők ezrei pattantak fel a kanapéról és csaptak az asztalra. Egyrészt izgalommal töltötte el őket Elizabeth beszéde. Másrészt bosszúsak voltak, amért ott a műsort. Mielőtt elmegyek, kiáltotta, szeretnék köszönetet mondani egy jó barátomnak. A neve Harriet Sloane. Harrietnek majdnem leesett az áll, amikor Elizabeth nappaliában ülve meghallotta mindezt. Harriet, szólalt Megmed. Ez már hírnév. Mint tudják. Folytatta Elizabeth, és igyekezett csendreinteni a hallgatóságot. Mindig azzal zártam a műsort, hogy szóltam a gyermekeiknek, menjenek teríteni, így önöknek is lesz egy kis idejük saját magukra. Egy kis idő magadra. Ezt mondta nekem is Harriet Sloan rögtön az első találkozásunkor. Pontosan ez a gondolat vezérelt, amikor úgy döntöttem, ott hagyom a finom falatok hatkort. Harriet tanácsolta, hogy töltsem azt a kis időt olyan tevékenységgel, amelyben örömmel lelem. Találjam meg az utamat, és találjak vissza önmagamhoz. És herrietnek hála, ez így is lesz. Magasságos ég, mondta herriet és elsápadt. A jó öreg pány nagyon mérges leszám, jelentette kimed. Köszönöm Harriet, szólt Elizabeth, és önöknek is köszönettel tartozom, mondta a hallgatóságának. Most utoljára szeretném megkérni a gyermekeiket, hogy terítsenek meg. Utána megkérem önöket, hogy szálljanak egy kis időt magukra, és találják meg a saját útjukat. Tegyék magukat próbára, hölgyeim. Használják a kémia törvényét, és engedjenek a változásnak. A közönség percekig állva tapsolt. Elizabeth már indult volna. A nézők viszont egy tapottat sem mozdultak, mintha utasításra várnának. Elizabeth nem tudta, mit tegyen. Ezért volt önre nézett. A férfi fogott egy papírt, gyorsan ráírt valamit, aztán felé fordította. Elizabeth bólintott, egyenesen a kamerába nézett, és így szólt. Ezennel vége az utolsó kémia órának. Kicsöngettek.